Hej och välkomna till det 100 andra avsnittet av den grönvitensupportpodden på 65an. Vi har precis spelat 2-2 mot Elfsborg i den andra omgången av Allsvenskan. Det är många tvåer här, 100 andra avsnittet, andra omgången, 2-2. Jag heter Fredrik. Jag heter Joakim. Jag heter Fontys den andra Jensen. Jag satt förut till vänster om Jensen, men nu sitter jag och det här är Oscar i det andra avsnittet du är med. Stämmer. Härligt. Så här kan man ju säga. Att spela 2-2 mot Elsborg och ha fyra poäng efter två omgångar. Det är sånt här man på förhand bara tackar och bockar till. Hur känns det? Alltså det är klart att det känns lite surt eftersom man hade velat ha tre poäng den här matchen. Jag tycker att vi gör det så pass bra och vi leder ju långt in på. En lång tid på stopptid. Men vi leder in på stopptid i alla fall. En bit in på stopptid. Ja, ja då vill man ju ha tre poäng. Så det är klart det känns surt, men som du säger eh, på förhand hade man ju tagit det. Att ha fyra poäng efter två matcher. Ja, det är väl ingen om. Nej. Men man kan väl ändå det... säga så här att, eh, eftersom vi Älvsborg, jag såg deras första match mot IF Göteborg med ett halvt öka. Jag tyckte de såg ganska imponerande ut. Eh, nog känns det som att eh, Ja, fan. Man, man är rätt glad över att ha överlevt. Fast man är ju inte det. Så som matchen blev. Nej, exakt. Ja, berättar, hur på. blev matchen egentligen? Ja, matchen blev ju som så att vi ledde... Det är det vi har snackat vi ledde in på stopptid. Men ingen av oss sitter ju här och är nöjda med en poäng i efterhand. Det känns ju lite som en förlust när vi sitter där. Ja, så är det ju tyvärr. Alltså det är det, det som är lite surt för att vi, vi gjorde ju en bra match och man hade ju velat komma härifrån med tre poäng, men det är också och kräver ju väldigt mycket liksom av eh, det här nya allsvenska laget Men om, om man går till känslan på, på slutsignalen och eh, när laget sen kom ut mot oss vad är den dominerande känslan besvikelse? Eller var det ändå så här, en slags lättnad och nöjdhet? Det var en besvikelse blandat med en ja, lättsam golfapplåd till laget för hur de tog sig an i den här matchen. Ja. Alltså, det måste man säga det är klart att man är besviken på, på hur, hur det blev. Alltså, jag tycker laget gör en jättebra insats Alltså det är inte det Utan men det, det, det är så nära att vi tar tre till poäng men... det, det, det är därför man är besiken. Alltså det är inte på, på hur laget Liksom spelar Jag tycker vi gör en jättebra match Jag tycker att I första halvlek så Ja men vi Båda lagen liksom krigar mot varandra Det är det är en bra match och i andra så, så smäller det till med lite mål. Men, eh, jag tycker vi kliver ut med hakan jävligt högt ja, eh, rätt, direkt från Avspark och ja. visar att det här, är en, det här är vår hemmaplan. Vi är inte blyga för att kliva ut mot ett eh, lag som jag alla inklusive mig själv tippar över oss i tabellen. Så man är ju, jag tycker det var, det var jävligt kul att se laget eh, och eh, blicka framåt med förhoppning. Ja, men jag tycker att det där ändå är en intressant ektagelse som pekar lite framåt. För att när vi var väldigt nöjda över vinsten i Kalmar så pratade vi mycket om att vi kanske var lite mer cyniska än vad vi brukar vara. Att vi inte så här satte pressen lika högt, att vi inte stormade framåt vid varje tillfälle vi hade möjlighet... Men idag, när vi kläver ut mot Elsborg så var ju min känsla att vi faktiskt uppträdde väldigt mycket så som vi gjorde senast vi var Allsvenskan. Att vi ville ta initiativet, vi ville gå framåt. Eh, när vi hade chansen så gjorde vi det. Eh, hur, hur tänker ni kring det där? Nej, men jag håller med. Alltså, vi, vi försöker ju verkligen. Uh, jag tycker att vi gör liksom en bra match uh, överlag. så här. Vi får ju se också det ju, Vi måste ju faktiskt se matcherna för vad de är. Alltså, Kalmar är en premiär mot en uh, nykomling. Portaplan, dålig plan uh, eller dålig gräsmatta. Då handlar det lite mer om att faktiskt uh, gå ner och göra gnugget. Idag kunde vi faktiskt visa vad vi har tränat på under hela vintern. och... Uh, jag tyckte det såg det såg fint ut. Men, men vissa... Jag måste säga helt med Jensen där för det är så här, man måste verkligen kalmarna att vi är så här, vi spelar ju på resultatet. Så är det ju. alltså när vi får 1-0 så ser vi till att stänga den matchen på ett sätt som vi inte brukar göra. Men, men, visst, vi är det väl... men visst är det en skandal. Men visst det väldigt lätt att se att de här två matcherna också hade kunnat resultera i noll poäng. Jo, och, med, och med det vill jag inte det, säga att vi är det, dåliga Men det vill jag säga att vi har lärt oss någonting Alltså för att eh, Vi Alltså det är matchbilder Som hade kunnat runnit oss ur händerna På ett helt annat vis Och också gjorde det förra gången vi var uppe 2024 så hade vi haft noll poäng efter de Exakt matcherna. Och det, det, det är lätt att sitta och prata om Hurvida man är nöjd Med en poäng När vi bara tre poäng så sent som vi gör i matchen men återigen alltså från hur matchen såg ut och hur det utspelade sig så Idag, idag skulle vi ha tre poäng. Ja men vi, vi ska ju heller inte glömma att det är ju det är ju faktiskt Elsborg äh, som tar ledningen i den här matchen och vi vänder på den. Ja, det är för det är nästan så här, framförallt mycket läderfolk som vänder på den mycket var Våran dansk ja, Hörnmål När gjorde vi det senast Jag trodde jag var redan dansk <laughs> Exakt Nej mm. men det är väl, alltså enda anledning till att vi gjorde Mål på hörna, det var väl för att Det var kuken, ballen och Som rullade fram från läktarna Ja det tror jag Väktiga oh, Gevert va som eh, slog Hörnan Nej Oscar det skulle ju göra en så jävla fin revansch idag Men det var ju Vaggesen som slog Hörnan <laughs> <är så>, Alltså absolut <laughs> <dansk>, helvete <laughs> Men det var bra att försöka <laughs> ja, ja, Jag tyckte det här ja, Det här var ju riktigt bra material Och så eh, jag, jag vet inte okay, Men då får vi göra det bästa av det här och säga, Vad tyckte ni om Gevert Uh, tycker jag att uh, Nästan båda målen Vilken kan en konstig vara. övergång ja, Rätt faktiskt. in på Gevert ja, Det var hårt Men uh, nästan båda målen som. Uh, jo men det, ja, men det såg väl nästan alla Som tittar på matchen att uh, Han står han och sover på Andra målet Och uh, missbedömer första målet Rätt grovt faktiskt du är otroligt diplomatisk, Jensen. Du som tycker att vi ska ta klarspråk i den här podden. Ja, men det gör vi ju. Jag ja, tycker också det. Bra. det inte bara Gevert som står och sover på andra målen. Nej, det, det finns flera som kan ta bort den målen, tror jag. Eh, så att... Nej, eh, det är jävligt lite synd. Eh, hur som helst. Men vi ska inte dra för stora växlar heller. Det är bara, det är två matcher som spelats. Vi kunde haft noll poäng och alla det tigget avgå. Vi kunde haft sex poäng och alla skulle hylla hyllas på torget liksom Det var kan, kan i på slutet Men alltså. om vi hade haft sex pengar hade vi inte ledat alls okay, alltså. Men då, tycker jag vi, då tar vi ett språng till det vi med säkerhet kan bedöma och avgöra om det var bra eller inte, nämligen inramningen Ja oh, tack, lämna eh, lämna, <laughs> <laughs> lämna referatet eh, Vi skickade ju upp ett eh, starkt hemmatifo tifo eh, vill ville berätta vad vi såg eh, Ja men som vanligt så står jag ju på ståplats plats. man, eh, ja, nu får jag ursäkta jag är lite krasslig, så jag, jag hör ju själv, jag låter illa. Vill du att Oskar ska stå över? Det ja, nästan. Ja, kör. Du, eh, du är också vår, vår art director och lite så här estet, så att eh, det vi fick se i Tifot idag var ju en tillbakablick eh, bokstavligt talat inramad eh, i fyra olika sektioner med återblickar över eh, vart vi har varit, var vi kommer ifrån Var det fem? Det var fem ja. Det är svagt Nej. Det är väl ja, Fortsätt nu, det är bra For, Fortfarande så var det ju eh, en, en eh, återblick till vart vi kommer ifrån, vart vi har varit eh, och eh, måste säga att det är väldigt, väldigt eh, snyggt jobbat av eh, de här grabbarna som har eh, målat det här. Ja, vilken jävla dunderutveckling de har haft de eh, senaste åren, eh, Kitsen. Vi kan ju bara gå tillbaka till förra allsvenska hemmapremiärtifot och jämföra med det vi har nu. Ja, nej, men jag tycker verkligen att så här, om man också tittar på det som är hade i Kalmar, så det, det blev inte exakt som han hade velat men... Eh, det är liksom bra på ett sätt. Sen så gör de det här som är liksom. Det är ett helt annat tioår. Det är helt annat. Eh, ja, men man, man liksom visar sin bredd i hur man liksom eh, har lyft sig kreativt, tycker jag. Så jag är väldigt imponerad. Och det handlar ju både om rent det estetiska uttrycket, men, men också hela. Det är innehållet vad man försöker kommunicera så är det ju något helt annat. Det här var ju en, en fantastisk fin. Eh... Ja, speciellt när vi har haft den här tillväxten. Vi har ju pratat mycket om det här på läktan. Hur det känns att eh... vi är många som har gått från skiten till eliten, och vad händer med folk runt omkring som inte varit med på den resan och hela den grejen. Och så skickar de upp det här tifåt då har de ju tänkt till kring det. Det var ju otroligt fint i sig och sen var det ju hög avancerad nivå på utförandet också. Fina målningar som dessutom hissades upp. Jag tyckte det var härligt att vi inte hade ännu en OH-grej. Ja, vilket ju kul att det äntligen fick komma till användning i det nätet som klubben skulle sponsra med för två år sedan. Så vi kunde hissa Tifon. Ja. Och återkoppa till djupet i det, alltså, det både, du, du, du har djupet i i, i målningarna i, vi, vi kan gå tillbaka till inte gå längre än två år tillbaka i tiden till där det var väldigt grunt i termer av färger och nu även med hur flaggorna användes i bakgrunden det var, det var väldigt väldigt fint utvärt. älskar ambitionsnivån, underbart eh ja Jag tyckte om den övriga stämningen på läktaren Det känns som att det, var, det är fullt satt På ståplats Där det, det var det någon VSK eh, ja Presskurkan tror jag Som eh, gick ut och skrev att så här, Det är en av de få Eller liksom kanske första gången Som ståplats blir slutsåld för sitt plats Var ja, det är också ja, lite imponerande Ja men det var lite intressant eh, Jag tyckte det eh, Det på ett vis var det väldigt mycket folk på ståplats. Ingen snack om det. Mm. Men samtidigt så tyckte jag att jämfört med andra matcher som kanske inte har varit helt slutsålda men andra stora matcher så var det väl eh, kanske lite mindre trångt eh, på den mest aktiva sektionen. Det säger jag bara egentligen som något positivt. Jag tror att folk har blivit lite bättre på att sprida ut sig på läktaren. Ja. Mm. Eh, och det, det tror jag är också bra för, för stämningen. För tidigare har det ju varit, ja, alltså först vill jag säga att alla som kommer på match är väldigt välkomna. Men tycker vi har haft ganska många matcher, speciellt det som man kan kalla stor match När också marginalsupporterna väl har velat tagit plats kanske på den sektionen som egentligen borde vara avsedd för de mest aktiva supporterna. Och då blir det inte alltid så jättelyckat. Men eh, idag så tycker jag inte det var så. Jag tycker det är viktigt att någon form av tydlighet från, eh, och, från sektion eh, 1904. Att eh, det är här de aktiva supporterna står. Det är här de aktiva supporterna står och sjunger. Här förväntas du eh, vara aktiv under hela matchen. Eh, så att ja, jag, tycker, jag tycker det är bara är ett ett sundhetstecken fullsatt har ju enligt mig sällan inneburit bättre stämning. Jag är ju lite för att det har varit bättre drag när de verkligen, de som bryr sig och går på match eller vill vara på matcherna är där istället för att det blir lite av en social grej att vi är ja, bra väder, vi går på fotboll idag. Hur tyckte Men, du var att göra? Jag tyckte det faktiskt det var bättre än, eh, än tidigare matcher med liknande publik. Bortsett eh, Örebro förra året tyckte jag var kanske den bästa stämningen vi haft på arenan. Så tyckte det var... Ja, det var väl en svag trea ändå, stämningsmässigt. Fin och fina svaga trean. <laughs> men bra Lå, vi måste lämna utrymme för att bla, Bland det nej. bästa vi har haft, men det var en svag trea. Ja. Men, men jag delade in stränga betygssättning i så mått att jag tycker också det var faktiskt tryck över förväntan med tanke på att det var så mycket folk. Men det är också så intressant för att nu efteråt när vi satt på pubben, då fick man lite så här feedback från folk på sitt plats. Nå några liksom aktiva rävar från den sidan som tyckte att det ja, inte var några riktiga ljudtoppar och sådär. Och det kan ju ha att göra med att de är gnälliga det kan ha att göra med vinden och sådär men det påminner väl oss bara igenom att det är jävligt subjektivt och svårt att veta vad, vad som är bra tryck inne på den arenan. Vad, vad, värder, vad värderar man? Är det ljudtoppar eller är det ständigt drag eller vad är det som är bra stämning egentligen? Absolut. Jag påtalar faktiskt till en, en vän på läktaren efter 33 minuter att vi bara kör, bara situationstecken, två ramsor under de 33 minuterna. Och det kanske är en bra grej att vi lyckas hålla i två olika ramser under en, en, en lång tid och där det utan egentligen går ner sig någon ja, gång. men det här är väl en sån klassisk diskussion och det här ställer väl liksom så här hela ultraskulturen mot kanske en så här mer ja ibland organisk eh, anglosaxisk kultur där man liksom genom att lyssna på publiken kan se hur spelet buljar fram och tillbaka. Det blir inte alltid så lätt att göra när man nöter på samma ramsa och, och så. Och då tänker jag att eh, ett väldigt konkret exempel på det där det är ju när det blir hörna i spelet. Då har ju vår klubb klassiska klassisk jävla ramsa eh, som jag, om jag fick bestämma, alltid skulle... Eh, annonseras när det hörna. Upp och nicka, socker, dricka, kuken, ballen, arasvallen. Eh, tycker den är fin. Den bryter av mot så mycket annat eh, som sker på läktarna. Den är ju unik framförallt. Exakt. Eh, det är de Och ni förstår ju säkert varför jag stannar lite extra vid det här för att det blev ju någon jävla Facebook-diskussion här efter att presskurkan eh, skrev en text om det här som ungefär gick ut på att eh, kan man fortfarande ha den här ramsan som ett signum i en tid när det också går barn och kvinnor på läktaren? Man är så jävla trött på de här Facebook-diskussionerna. Om jag fick välja mellan fred i Mellanöstern eller lägga ner Facebook-diskussionerna, då hade jag valt lägga ner Facebook-diskussionerna varje dag. Ja, det hade gett större välbefinnande. Jag var så jävla mycket bättre. Det där var väl mest för att bara driva lite trafik till deras sida Jag tror inte man ska lägga så mycket Det är så mycket... jävla ordentligt, vad fan ska de ah, bilda tror splittring tror dagen du... innan en premiär för? Jag tror inte man ska lägga så mycket eh... Nej men det är stöd. de håller ju på <laughs> som en, eh, en god eh, VSK-supporter och vän till oss brukar säga ibland Men eh, jag, jag tycker inte man ska lägga så mycket vikt vid det där som sagt De vill ju driva lite trafik till deras sida men eh, däremot så har vi en. Ska så här, snapp upp på hörnan Så eh, När den ramsa gick så, så var det ju någon dansk Som nickade in bollen i mål eh, Det var, måste ju varit Alltså jag vet inte Vi stod och snackade om det När gjorde vi mål på hörna senast Det är ju politiskt korrekt Vad va, va, va heter kukenballen på danska? <laughs> det har jag ingen aning om Alltså, jag, jag vill alltså också... ballen låter danskt jag, jag, jag, jag, jag, jag vill bara veta om det var nu så att Mikkel gjorde mål för att han hörde ramsan det, lång... ja. det, det är jag helt övertygad om uh -huh. Och, och, och dansken som slog hörnan Just det, bra Baggesen Ja, men då är väl lite byta ämne nu. Vi hade äh. mer att ta ut om det där Nej, äh, men nu tappar jag fan stinget på att tjafsa om... Eh. Idioter på tyk, sociala tyk, tyk medier. Jag tycker inte att vi ska lägga så mycket vikt på saker och sociala medier. Alltså, Ni vill inte vara en taktik taktikpodd. Ni vill inte kritisera dårar inte... när de är dårar. Jag kan vara en taktikpodd. Vi kan kritisera dårar när de är. Däremot behöver vi inte lägga så här fem minuter på att diskutera boomers på internet. Nej, Eller, då, rätt, då, är rätt, då är rätt. Men man kan väl ändå säga så här då. att Det var ju ett jävla så här förutsägbart fiske av en kvällstidningsräv I pressgurkan ja, och, sen, sa. och sen hoppade alla på det ja. vet, 15 kommentarer Och sen går alla bananas ja, exakt. Det var precis det jag sa Sen försöker jag gå vidare därifrån. För, ja. Ja. På ett jag är ett sätt. alltså Emil Jag upprepar mig lite Ja, lite grann ja. Ja. Tycker jag Men eh, jag tycker faktiskt att vi ska gå tillbaka Lite till eh, matchen Det för taktiska att, ja, men Jag ja. tycker inte vi har liksom eh, prata tillräckligt om det jag har, jag har faktiskt mycket att säga om matchen idag eh, dels så, så har jag tyckt att eh, Elfsborg var fan det, äh, äh, men så här, okay. man, man ser att de är riktigt eh, klassiskt allsvenskt lag de vet vad som krävs för att vara allsvenskan de är fula de filmar, de gör det som behövs Mm. Det är så de jobbar Det är så alla svenska lag jobbar Så måste vi också jobba Jag tycker till exempel Baggesen också Man ser att han jobbar på precis samma sätt Jag är inte helt nöjd med det Men man ser att han är grisig Han filmar Han gör det bra Han slår inlägg till hör eller hörnan Som Mikkel nickar in man ser att det är en allsvensk spelare också Vi behöver vara mer på den allsvenska nivån Nej, du inte du här för 24 minuter sedan? Nej, jag tror faktiskt att det var en annan tagning som vi inte <laughs> kan okay, ja. släppa Men, men <laughs> så här, alltså, vi pratade ju om det här eh, efter matchen Att vi eh, såg det som ett kvitto på att vi blev syniska i stort och smått och med stort menar vi att vi inte stormade framåt till vilket pris som helst, och utan kunde värdera det hela lite. Och cyniska i smått så talar vi ju om det här liksom att, ja, men vara lite grinigare och lite grisigare i situationerna. Stå i vägen när någon ska sätta igång en boll snabbt och rulla ett varv extra. Och. Ja, några av våra spelare klarade av det. Men jag, jag skulle nog säga att det var ju jävligt tydligt att Älvsborg är ett mycket mer erfar lag än vad vi är idag. Alltså för att de vann ju det spelet till 100 procent. I premiären hade de en snittålder på över 30 år i startelvan. Ja, det hade de säkert idag också. Ja, Holmén var inte med någon startelman. Mahmoud ja. i bakgrunden. Ja, alltså, man, man, man såg ju det här att det, du vet, det här med att 17 minuter så sätts sig målvakten ner. Vad heter deras jävla tofselagkapten? Han Niklas vet, Hult. Ja herregud. Jag spelar i landslag och allting. Du borde ha koll på Jo, Nej, men jag vill, vill bara lägga upp ett, Att inte ta det här på så stort allvar. Men ska vi, ett frågetecken vi hade inför matchen som faktiskt äh, rätades ut till ett utropstecken var väl rings äh, från och äh, ersättare vi var ganska överens om att vi var ganska oroliga för hur det skulle funka utan ring och vi hade ingen naturliga det på mitten men eh, respekt till Lukasju's eh, Lukashov. Eh, Lukasju Lukasenko jag brustar den här jag ska inte den som rättar ah, nej det är bra det är bra jag brustar så den så länge ni inte säger Lukashenko och så börja prata om nej, Belarus. det är en annan är en annan legend. Nej, men, eh, bara fylla i där Och även det som Joakim var inne på innan eh, Baggesen Lushako och Boda Det de alla tre har gemensamt är Allsvensk erfarenhet Och den vänsterkanten Visade Verkligen prov på det idag Satan var bra de var alltså. Jag är inte lika såld på dig Som dig på Boda <laughs> Jag men jag tycker att jag tycker jag, jag, jag ringer oss ut men man ser ju att det, det, det är liksom allsvenska spelare så, så vet jag inte vad jag tycker om det för att man alltså det jag tycker att det ser bedrövligt ut. Det slänger Oj. sig hela tiden. Tesco på det varje gång. Ja, släppte ja. det med filmerna nu. Nej, det nej, nej. kan inte göra det. För att det, det är precis så det är inte så lätt... illa var det ju inte. Ja, det var det. var det. Det, det var det, just det Det är inte lätt att vara nykomling alls svenska. För vi får ju ingenting med oss. Alltså, vi får verkligen noll med oss. Så ser det ut och Det är inte lätt att vara kvinnlig domare i dagens fotboll Eller när du sitter här och spottar ur en massa svordomar ja, Och ju kränkande ord Hon en massa dåliga beslut Jag ska jag skojar jag alltså, Det alltså, låter som en Facebook-tråd alltså, alltså, Egentligen så här, testar vi inte så bra Någon annan domare egentligen. De var ganska dåliga allihopa Men eh, idag var ska dåligt alltså, det nu, Eftersom ni sa att ni stack ut hakan nu vill jag stack ut hakan Och säga, <laughs> säga att, att det är så dåligt. <laughs> nej men hade Jonathan Ring spelat Så hade vi vunnit den här matchen Ja Varför jag varför För jag tycker att Där de väl går framåt Så är det på bitvis Ett så här enkelt sätt Jag tror att vi hade kunnat döda De där omställningarna lite bättre med Ring. Jag tycker också att vi hade kunnat värdera att lägena framåt bättre. Alltså jag tycker Ingen gör en dålig match idag. Men ja, men Vilket av de två målen de gör hade de inte gjort med med ring på planen. Ja, men Det där ja, ja, men det är ju en jättetaskig vi fråga. Nej, men så, så här, vi stänger ner liksom precis på... Jag tycker att... Uh, är jättebra. Jag tycker också. min spaning om att vi har hittat en naturlig ersättare ja, till är jag bättre jag tycker, jag än också att vi hade vunnit med ring. Ja, det tycker jag också. Att, så här, alltså, jag, jag tycker att vi liksom stänger ner dem ganska bra egentligen. De får ett par lägen och då, det de gör mål på så tycker jag liksom inte. Det hade inte Ring tagit. Jag tycker däremot såhär egentligen att om vi gör två mål på vår hemmaplan då borde vi ju faktiskt vinna matchen. Så är det. Det, det kan jag tycka. Men jag, jag tycker inte att så här, Ring hade liksom gjort... Eh... Däremot var jag lite orolig för det inför matchen. Ja men det är bra. Jag tycker om att ni tjafsar emot. Det är så vi vill ha det. Ja. Men säger du dåliga saker Det får man väl fan <laughs> säga till eh, KG petad Trots en eh, Helt okej okay premiär Ja, helt okej okay. det, det, ja, det, det får man säga alltså, det men han, stack ju, han stack ju inte ut Men det gjorde ju i och för sig ingen i den Nej, premiären. Men, men helt men helt okej okay var det var Det var det av var ja, det var, det var din konsten att han blev petad egentligen. Ja, jag, jag tycker ändå det. Tycker det Jag trodde Boda skulle bli Han blir ändå 90 minuter idag Ja jag hade en känsla av att han skulle jobbas in mer i, i laget än att kliva in och vara ringrostig i omgång två. Ja. Nej, det, det, det trodde jag verkligen Jag trodde att vi skulle få in honom så fort som möjligt. Och vilket ja, men, som händer idag också. Så att, nej, jag, jag tyckte det inte det var konstigt alls. Han besitter väl kanske också en X-faktor som KG inte gör heller. Och I första halvlek och en bit in på andra tycker jag att när vi behöver oh fan, taktikpodden på 65-man, men när, när vi får, får hålla i boll ett tag så är det från där jag står tycker jag i alla fall att Boda gör ett, ett beskedligt arbete med att vi får ha eh, lite boll i och få vila med bollen igen. Det är fint att vi är oense här nu. En annan dimension är ju att eh, vi spelar, alltså säg att de är eh, alltså, bra, Hyfsat bra. Ska vi då spela med en inlånad spelare som kommer lämna eller ska vi satsa på vår som spelare som varit årets unga spelare i Superettan förra året? Men där, alltså när det är upp till så Så är det klart att vi liksom Alltid bara spelar med våra egen spelare Men där måste man också tänka liksom, vad, vad tror vi eller vad tror eh, Framförallt Rubin då, liksom, Vem kommer bidra mest Till att vi ska vinna matchen Det är det som eh... Vi får väl utgå från att det är hans eh, Ståndpunkt Ja och det är därför eh, Borde spelar 90 minuter Jo så men där, Rubin har ju inte alltid rätt heller Nej jag har rätt ofta den Rubin Jaha. Ja. Ja. ja. det är, det är Intressant. Är uh, det mer du vill berätta om du har bättre koll på en Rubin Rent taktiskt? Jag har faktiskt en grej. Ja, uh, Vi ska ju envisa som den moderna fotbollen ser ut nu. Att kasta långa inkaststup i kvarten. Fast, dra vi, ner. Inte Fast vi inte Pedro. Fast inte Pedro. Men vi väljer att inte flytta upp vår överlägset bästa huvudspelare i offensivt straffområde. Utan han ska stå på mitt plan och be till Gud eller vad han gör. Det tycker jag är märkligt. Ja. Uh, det det vill vill att Rubin tar man sig till nästa match. Jag vet att Rubin lyssnar på det här. Ja. Så ta med dig rätt nästan vart. Utöver att KG ska spela i stället för Boda. <laughs> jag tycker inte att Boda ska spela alls. Alltså har jag väl inte Nej men alltså han ska vara det. Tycker jag absolut Ja ah, okay. ah, det är spännande eh, Har vi något mer i taktikpodden När Ruedo är där eh, Tycker jag ändå som sagt Att eh, vi gjorde en eh, Bra match mot eh, Ja men liksom helst bara Alltså vi står ju upp mot dem ändå Spelmässigt bra. är ju ingen som är missnöjd med den här eh, he hemmapremiären. Ja, det det förvånar mig faktiskt ändå lite Framförallt när det ringer bort Ja, det, är som... det har vi väl redan gått igenom, va? Att, vi... att det har varit lite av ett uteupptäcken med. Jo, jo absolut. Men, men ändå att vi liksom står upp så pass bra mot spelmässigt. Liksom. Jag tror att vi kommer få röster mot oss för att vi inte nämner det såklart röda kortet som bra, skulle delas bra. ut i första alldeles. Ja. Till test försvår nu Jocke kommer ju aldrig rida till försvaret På test men Jag uppfattar inte heller det som är Ett rött kort I realtid Sen ser man ju slow motion repriser Det var heller inga dunderprotester protester Från VSK-spelare Och inga varförespråkare Verkligen inte Men Ett väldigt rött kort alltså Men berätta vilken situation är ni tänker på Det är Simon Olsson tror jag Han blir varnad i den situationen han får ett gult kort när han, han, han stämplar, det är Townsala som han var rakt över smalbenet. Och foten viker sig han, han ligger ju ner och eh, våndas i smärta ett tag. Eh, så från läktaren så, det enda jag uppfattade var att han låg ner väldigt länge. Men eh, när man ser på bilden efterhand så är det ju ett, det är ett solklart rätt kort. Blodrött. Alltså jag, ja, det är väl som det är när man är på ståplats. Jag har ingen jätteklar bild av den här situationen live och har inte heller sett bilderna av den efteråt. Men, då rullar vi ändå klipp innan podden spelades in ska tilläggas. Jo, jo, men då kanske vi gjorde annat. Men, <laughs> men det man kan säga är väl att det var generellt sett en ganska grinig stämning på plan och det var jävligt mycket missnöje från läktaren med små enskildheter i domsluten. Alltså det var ingen stark domarinsats. Nej, men det är som jag sa, det är så här att vara svenska. Det, det kommer inte vara lätt. Det, vi kommer inte få domslutet med oss. Så ser det ut, tyvärr. Ska jag svära i kyrkan nu och säga att domaren påverkade bra. knappt matchen alls. Det var inte ett domslut vi kommer diskutera om två omgångar. Det har det ju rätt i alltså, det, det, det är inte så att domarna har matchen På något alltså, sätt Där har de tyckt att de var dåliga Jo men domarna är väl alltid dåliga Den mest ja. chockerande saken är att liksom Jensen försöker Uppträda som någon slags voice of reason Alltid voice of reason i den här, <laughs> här i den Tycker han gör det bra det. Jo, Bra och bra liksom. jag emot att ifall ja, Vi bästa hade... läser in oss lyssnarna Jag, jag kan ju in. inte haft gå på stan utan att Folk rycker igen det är jattografer och, och det är allt möjligt <laughs> Och då bara skriker efter det Voice of reason För gott mina val har jag hört det <laughs> och, och ofta är det så här att Folk på Coop De bara ställer sig upp i en spontan applåd Och säger bara, gud vad bra det var på så här så här med Folk här i lokalen Som de och skrattar och det, <laughs> ja. det är otroligt ja. <laughs> ja, det är Inte lätt all alla gånger alltså, Vi har så många mediehorror I den här podden, <laughs> det <är> helt otroligt <laughs> Är vi klara med Älvsborg hemma, eller? Ja, vi blickar väl framåt då? Ännu mer någon vill säga, annars är vi klara. Ska vi ha en till? Vi hade ju en 2-70 idag. Jävligt viktigt att han får spotta dit några kassar tidigt på säsongen. Han är dans. Har han en ramsa ännu? Nej, man ska inte ha en ramsa. Han är varit här i ett och ett halvt år. Ja, herregud. Tre ramsor. Ja, vi ska inte gå in på vilka som försvann ramsor och inte, men... Ja, det, det kan man bara konstatera det han, är han är jävligt dansk, han är dansk Kan väl inte säga att Mikkel förtjänade Ramsa mycket, mycket mer än Boda? Jo, ja, men Mikkel är dansk. Ja. Det, det, det får vi konstatera. Men, äh, men Tvåmanskytt äh, fan, det är jävligt bra. Äh, alltså, så, också äh, de här målen har vi inte gjort så pass ofta. Fan, jag hör ju själv vad jag låter. Vänta, ursäkta. <skratt> Sådana mål har vi inte gjort så, så ofta, eh, utan eh, det, alltså det är ett hörnmål, det är också ett mål som liksom han ah, tar ett skott utifrån. Det, det är liksom, det är inte så att vi försöker spela oss in till, till målen som är tidigare utan det är men, två mål som man kommer från ingenstans. 2-0-målet är ju en, nej 2-0, 2-1-målet är ju en direkt Effekt av vårt pressbälte. Ja men såklart så liksom Den det diagnéa är så jävla jobbig Han kan vara mot, mot sådana Absolut, det jag försöker säga är liksom så här, bara, Han nickar in bollen på hörnan Han sparkar in bollen utifrån liksom. Det är såhär Som man gör mål. mål i fotboll Ja men det är mål som kommer från ingenstans Så brukar vi inte göra mål Nej. Så, Det är sådana mål vi behöver göra vilka mål brukar mål... vi göra då? Jag vet inte. Vi brukar spela ner bollen längst ner på kortlinjen och så brukar vi spela in den. Och så, ja, det har så du fan det... rätt i alltså? <laughs> ja, och, och, och, och det, är, det är min poäng här, så här. När man gör två mål på hemmaplan då borde vi vinna matchen. Det är också min. Ja, det håller jag med om. Ja. Men eh, skit i det nu. Eh, vi har lite andra saker att säga också. Eh, vi har pratat eh, lite off mike eh, om eh, till exempel att... Eh, matcher inte spelas samtidigt eller så här supportrar verkar helt plötsligt tycka att matcher ska så här spelas på mm. eh, ja, helt olika tider ja, på... men det var för tv-styrda det, det är helt vanligt alltså, idag, det här är ju en så jävla klassisk avsparkstid, 15.00 en lördag, det är jättebra det är bra för oss som ska titta det är bra för spelarna som hinner äta grötfrukost, det är bra för bottarsupporterna alla hinner hit och så har det blivit någon sån här podd- och twitterstorm om att det är tråkigt att det idag var tre matcher som börjar 15.00. För att då dödar man intresset för allsvenskan. Sånt jävla hål i huvudet. Jag vill koppla det här till. Jag kommer inte ihåg om det var on -mic eller off -mic, Men jag tror att vi diskuterade det här på bussen i Kalmar. Att så här, vi, vi har väl alla läst liksom den här texten av Eknyva och Marco Tifo och så här. Och där är de lite inne på att eh, det har gått eh, någonstans från att eh, eh, de påläktarna är lite så här producenter och liksom är, är MAO bidrar till den här fina stämningen till att vara konsumenter. att Det, det, det är liksom fler påläktare som är konsumenter än tidigare. Och jag tror att det är precis det där. Samma sak för att det. Eh, folk är liksom mer konsumenter För att de, de vill att så här, man ska kunna sitta Och titta på tv En eh, lördag Så ska man kunna sitta liksom och titta De här tre matcherna i rad Precis, så ska man bo i en närförort Och ha så här Högkvalitativ takeaway takeaway, Och så ska man inte missa någonting eh, Och så skiter man i Om det var jobbigt för folk att komma dit eller inte Precis, för att det, det man måste fatta är liksom så här, eh, och, Om Om eh, mot Kalmar till exempel så de som gjorde det där tifot, om jag inte missminner mig så behövde de vara där klockan 11. Det, det, det kommer ju liksom inte hända om matchen hade börjat 12.30 30 eller 12 Nej, 13 precis. De, Då måste man vara där ja, jag vet inte, kanske åtta. Ja, men det, det funkar inte. Då får man ta en hotell natt. Det liksom, det blir, det, men det är ju sånt de tänker på. För att det är de som vill konsumera de tänker bara att så här, det ska vara ett för där, för det är ja, premiär. Precis. Och du skiter precis fullständigt i om det börjar klockan 15 eller om det börjar klockan 13. Det ska vara ett för där ändå. Det finns den dimensionen. Sen finns det också den här faktiskt eh, helt grundläggande sportsliga grejen. Att fan, matcher i samma serie Samma tävling ja, ja. Det är ju jättebra om de spelar samtidigt Välktid? Alltså det är helt sjukt att det nu liksom är så här Att man smyckar som jag säger De två sista omgångarna av samma avsparkstid Egentligen borde det alltid vara så Man ska inte spela på varandras resultat Det är stört Och eh, det stör mig så otroligt mycket när vi samtidigt du vet, i svensk fotboll smyckar oss med att säga att ja, men vi är så här emot den moderna fotbollen, vi är 51%-regeln och så vidare. Och så är det man så jävla smålänningar som bor på söder eller i Stockholm eller på Mullan eller i Malmö som vill sitta och titta på så här fyra allsvenska matcher. Vem fan bryr sig? Det är ju märkligt att folk fattar ingenting heller. De är så bara, varför ska inte de spelas helt olika tider? Men, tänk efter. Sen vill jag kasta in en sak till eftersom vi börjar med att ta avstamp i Erik Nivas artikel om AIK Tifo. Jag tycker att AIK Tifo precis som alla andra jävligt inbitna grupperingar som bidrar till stämning på läktaren på olika vis all respekt. Men Eh, Erik Niva är ju också en del av det här jävla problemet För fan, han om någon är ju en konsument av stämning mer än någon som bidrar alltså jag måste ändå säga det eh, och nu Jocke ser jag hur besvärad du tittar runt omkring men jag tycker att det är drygt alltså, precis som alla dessa jävla liksom, poppoddar eh, i Stockholm och bla bla bla ja. gå på match, sluta media tramsa jag tyckte det var det att du var spottande på den eh, spaningen. Jo, men det var inte han som gjorde Det var ju de som liksom gör jobbet som gjorde spaningen. Det är ju svårt att komma in och spela jävelens advokat <här> <här> när, ni, ni, ni, ni, när ni har eh, kört vägspel här i några minuter. Men det är väl någonstans det här som också betalar för. Eh, att vår klubb kan köpa de spelare Vi kan köpa och alltså, bidrar ju till ekonomin Till eh, det laget vi följer också Men det vore väl jättebra Om spelarna var lite billigare Eller hur? Alltså Om intäkterna var lite mindre Jag vill inte att vi ska bli akterseglade Men alltså, hela den grundläggande Grejen här är ju stört För fan jag vet, Av en slump, jag vet inte ens varför jag läste det här Men av en slump så dök det i mitt eh, Twitterflöde Salihåminnelse Excelflöde upp Någon grej om att eh, Nu har Emil Kraft inte spelat I Newcastle på si och så många matcher Och de vill inte förlänga Hans kontrakt som går ut Och så som en bisatt Så nämnde de att han tjänade 55 000 pund I veckan Det är ju helt sjukt det är fan inte min fotboll, säger jag. Och det här är inte min podd. <här> <här> När vi snackar om ni och kraft. Det är tufft att vara jävlens advokat. I... <här> Eller hur? Va vad här. vill du säga då, Jensen? Vad är din podd? Vad är mycket av er kvar? Så länge du vill prata. Ska vi snacka lite kommande helg? Det kan väl göra. Gärna. Ja. Det är ett jävla läge för oss nu att knäppa... Överhajpade sirius Är de, Ö, de här Sirius Är vi heta på, det... på Sirius Eller är det bara en konstruerad grej det här, Är det här ett derby tycker ni Nej det, nej, det, det... Nej, det är väl inte Lite av en rivalitet då Som vi har med vi, har, vi, vi påstår ju oss ha lite rivalitet Med Stockholmsklubbarna Men de, de pissar ju lite på oss När det gäller sånt Sirius däremot tror jag faktiskt har ett. De vill vinna det här lika mycket som oss de har, inte bara lite, de har ju en liten rivalitet ja. som vi pissar på. <laughs> Exakt, vi är större än Sirius. Så jävla mycket större. Det var svå klubbslag. Jo, jo, men jag ville bara reda ut det där. För att det är väl ändå så att en match mot Örebro smäller så jävla mycket högre än en match mot Sirius. Ja, men jag, jag hatar Gud, alla jag. lag. Och nu är det Sirius på tur. Jo, men jag vill bara att uh, vi redar ut det här. Vi hatar Örebro. Uh, så och så nu Sirius här, hatar jag... oss Och vi vill gärna jag... vi Mäta Sirius Bajen, ja. ja. Djurgång, ja. Naget och guys Ja nu ska vi möta Sirius Du du du du du du du och nu ska vi möta Sirius Mm I nästa omgång Jaha. Ytterligare en lördagsmart 13.00 Ja 15.00 Ja Där gillar ni Mycket bättre än 13.00 ja, Mycket bättre än 13.00 Jag tror vi då Har vi någon chans över de här överhypade akademikmupparna. Det tror jag verkligen Alltså vi har... Inte prata, du låter jättefint Tack Krispigt och bra, <laughs> Vad bra. Mm. Ja men det tror jag verkligen att vi har Vi eh, alltså, spelar exakt mot Elfsborg Så varför ska vi inte kunna spela så mot Sirius Jag tror definitivt att vi kan Ha en stor chans alltså På förhand känns det som att Vi har, vi har bättre chans på, Mot Sirius på konstgräs Än vi har mot Kalmar på dåligt eh, Naturgräs ja, Verkligen, verkligen Alltså ja, generellt sett så är det ju så att vi Mår ju som bäst mot lag som vill göra Matcherna mot oss Och eh, Sirius, de spelar ju också En så kallad modern fotboll Så att eh, Det kan väl passa oss bra Jag hoppas det ja, vi, kliver, vi kliver in som Kraftiga Favoriter Underdogs tänker jag så Ja visst Vill du vända dig åt det hållet Jag trodde du skulle säga det bara Nej Men ingen tror väl på att vi ska Ha något att sätta emot Mot uh, Sirius Men vad fan Det enda som spelar någon roll Är väl att vi trycker till dem på läktaren Eller hur Nej Det är inte det enda som spelar roll Nej Nej så, men, Resultatet jag... betyder ju också en del Ja Men ja, Då vill jag också bara såhär Ta oss tillbaka lite Eller så bara Fan, vi har fyra poäng i allsvenskan efter två matcher. Vem av hade inte tagit det på förhand? Jo, jo men det har vi redan konstaterat. Jo, det vi... har vi redan konstaterat. Och... inte Södra berätta lite om hur dåliga Sirius var på Läktan när vi mötte dem i Division 1? Ja, fem minuter. Fem minuter. var fem minuter, minuter nu. nu. Så, så, så, så gamla det. gamla fina studenterna när det var löpabana runt planen. Alltså, framförallt så fanns det ingen klack. Nej. Nej. Det kan vi väl börja med att Västra stå fanns väl fortfarande på för en På den? Nej. <laughs> jo, nej. jag tror de hade sin. Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej. Det var inte fyra gubbar nej, som stod där. Nej, nej, Det fanns ingenting. Det fanns ingenting då var där. Eh, och sen så kom det några punkare eh, som var ett tag. Eh, och sen du har vuxit till helt okay. Alltså, det som Sirius Bandy <laughs> när vi att om det. På det ja, det var ju lite samma grej faktiskt. Alltså, och då, då vill man ju ändå påminna om att nu var det inte jag som helt plötsligt ut texten utan en person som nästan är 20 år in, yngre än mig uh, och jag är ödmjuk för att uh, Sirius både på plan och på läktaren har liksom gjort en uh, snabb och imponerande resa men alltså det, herregud, det är Sveriges fjärde största stad och det är under all kritik Ja, uh, skjut samma. Vi ska bara dit och köra över dem på vår läktare och planen. Det enda jag ville säga att, fan, vi har inte fyra poäng av svenskan. Det, vi, det hade kunnat vara sex, och det känns jävla surt, men det är ändå helt jävla okej. Okay. Sex, sex är ändå det man strävar efter. Så här. Det är jävla dumde stort med fyra poäng. Ja, verkligen. Ja. Och så tar vi tre till mot tio, så de är syndar. Får ni poäng över några då? då? Ska, för... ska ju för protokollet Säga att eh, podden Spelas in innan eh, Allsvenskarna har avgjorts Då, <laughs> mellan Sirius och Hammarby va Spelas imorgon ja. eh, okay. Så eventuellt så åker vi bara dit Och liksom eh, Kör över de allsvenska Mästarna eller så, är, så. så är det M Mästarna? Seriledarna? <laughs> Jag tror att det är så det har låtit på förhand ja, att det är de som är ger upp guldet. Ja. Ja. Men äh, ska vi hålla oss där? Eller? Är det något som vill säga? Något mer? Uh, nej, Tycker vi är tycker vi en bra podd idag? Ja, tycker jag också. Fri från faktafel. Ja. Ja, jag tänker också... Så det fjärde så. Ah. Sen, sen gör jag ändå sådana här shoutout till uh, återväxten till kidsen. Alltså fan... Uh, vi, vi, vi har nämnt Tifot Men om man tänker på hur jävla bra det är Så är det egentligen Vi, vi borde prata i 60 minuter om det där Det är så sjukt jävla bra ja, borde bränning, Vi pratar också bara om också, alltså, alltså, Vi pratade bara om Tifot i, i, i inledningen matchen också ja, Halvtids Tifot var ju Eller alltså ja ju. det, det har vi man inte. det så... Det här är ju din punkt <laughs> Hur fan kan du glömma pyrot? Ja vi hade ett pyro ja Ja Fint det Grön ja, och vit rök Precis jag tyder att det har Ja, men, eh, de, de Vad säger man så här eh, Skärmade av eh, Precis de, med, med hjälp av tyg eh, Delade upp läktaren i grönt och vitt Vad underbart Och Ramsa som hörde där till också mm. Ja ah, Mycket snyggt Allt är bra, vi har det bra eh, ser Vi ser som så här Eh, boka Sirius och eh, till Sirius vi borde fylla den nästa plansekten. Boka helt inte med VSG jag ska inte dra en VSG sport rant igen det jag gjort förut. Ta er till Uppsala bäst mm. fan ni vill. Be är där Sirius. och be Square. Eh åt Åsberg. Sa det redan förra veckan. Boka Sirius borta. Heja sport. Hey sport. sport.